katika darsa zilizopita tulizungumzia uh, umuhimu wa ilimu na vile vile tulizungumzia adabu talibul ilm na leo insha Allah tunawakaribisha katika mlango ambaye ni mlango mpana insha Allah tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuweze kukamilisha kwa sababu ni milango ambazo zitakuja ni nyingi inshaallah fil mustaqbal yani katika wakati wakati, wakati mwingine Allah lakini kwa leo tunazungumzia fiqh ni nini ma huwa al -fiqh? yani umasikia watu wakizungumza kuhusu fiqh fiqh ni nini Uh, a tukizungumza kuhusu neno la fiqi fiqi ni neno la kiarabu na linamaanisha ufahamu alfiqhu lughatan al na imekuja katika Qur'ani kalima kadha ikija neno la fiqi na inamaanisha maanisha fahamu kama kauluhu ta'ala ma nafqahu kaseeran mima takulu ma nafqahu ay atufahamu ma tafaqahu minal fiqh na maana yake ni kuwa hatufahamu na katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema Walakin la tafaqahuna tasbihahum lakini hamuelewi la tafaqahuna hamufahamu hamfahamu tasbihahum namna wana sabihi Allah subhanahu wa ta'ala yani hamjiiu hakika wa jambo hilo وبهو معنى يا كلمه الفقه معناه ان يفهمه القففي وعلماء والشريعه واكسم فقهي وانما انشا نني وانما انشا يقول العلم بالاحكام الشرعيه العمليه وانما انشا يقول ان نتو كيعلي العمليه, نا تكون العملية ambaye inatoa neno la ilmiah na ilmia inamaanisha upande wa aqida jambo la aqida yani tauhid la ilaha illa allah arkanul al iman na zinginezo. hiyo ndiyo mambo na i'tiqadi na hii ni al ni vitendo kama vile sala zaka saum, kununua yani al na kuuza albay'u wash na mengineo ambaye yote yanaingia chini ya fiqi wa hivyo hiyo ndio al almuktasab al min adillatiha at na hi ilimu ambaye mtu anapata huwa ha yaani fiqhi haijengewi tu kwa ra'i haijengewi tu kwa yaani kiakili la bali fiqhi inajengewa katika dalil lakini naui ya dalil ni dalilu tafsili na dalilu tafsili ulama wa fiqhi wakitueleza tunamaanisha maanisha dalilu tafsili na inatoa dalil ambayo wanaita dalilu amba, wa, ilijmali Dalilu al-ijmali inapatikana inatumika katika usulu al na dalilu tafsili inatumika katika fiqhi ambaye tunaizungumzia kwa saizi mfano ni tukiambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala aqimus-salah aqimus-salah ni dalil ijmali dalil tafsili afwan ni dalil tafsili na tukiambiwa waatu zaka ni dalil tafsili maana kila aya a labda kila huk, hukmu hivi unapata na dalili yake khas na hii nyingine unapata na dalili nyingine kwa hivyo hii inaitwa dalilu tafsili amma dalilu ijmali inaenda katika ulamaa wa usulu alfiqi mfano wa kisema al amru yufidu l wujub al amru lil wujub au al nahyu yabtadi au al fasad yaani hizi zinaitwa dalil ijmali na sio maudhu yetu kwa sasa lakini kwa sababu ulama wanaitaja, tunahitaja tu na hukumu za kisheria ulama wamegawanya hukm yani tuliposema al ahkam al za kisheria zinagawanyika sehemu tano ya kwanza hukumu zinagawanyika hukum zina mara mbili na moja ni hukm at na nyingine ni katika hukm al na hukm at-taklifi inagawanyika sehemu tano ya kwanza ni wajib ya pili ni mandub au sunna Ite mandub na ya tatu ni alharam na nyingine ni makruh na nyingine ni mubah narudia tena al <coughs> na unaweza sema kwa nini unataja mambo haya lakini nataja kwa sababu tutakuwa tunasema hii ni wajib hukmi hii tuseme unakuja katika sala unasema hukmi yake ni wajib Wajib ni kitu gani tunasema hii ni mandubu mandubu ni nini na tutasema labda mfano kitu ni haramu haramu ni nini kwa hivyo unahitaji kujua hizi tam mwanzo ili tukianza kuzungumza mambo na fikhi uwe unaelewa tukisema wajib ni kitu gani na tukisema mandub ni nini ili tu upate uh, sura kwa ukamili kwa hivyo tunasema <coughs> al wajib ni hukumu ambaye Allah Subhanahu wa ta'ala au Mtume صلى alaihi عليه وسلم ameiamrisha na ninalazimika mtu kufanya yani maana dhalika akikosa kufanya ma talabahu shariu, talaban jaziman ina ulama yanasema kuwa al, al, alwajib ni ma talabahu shariu, talaban jaziman Ni yale ambaye uh, sheria imetaka ufanye jambo lile na kulazimika wewe kufanya maana dhalika ukikosa kufanya utakuwa ni mwenye kupata dhambi na mandub ni ma talabahu shari'a talaban ghayr jazim ni ambaye ni ghayr jazim yani maana dhalika umeamrishwa lakini hujalazimika kutenda jambo lile unaweza kuwa ni monye kufanya jambo lile ama unaweza kosa kufanya jambo lile lakini haupati dhambi lakini ukiwa ni monye kutenda jambo hilo basi utakuwa ni monye kupata thawabu hiyo ndio mandub kwa hivyo mandub na Uh, wajib zina karibiana wajib ni lazima kufanya zote zimeamrishwa lakini hii ni lazima ufanye na uspofanya unapata dhambi na mandub ama sunna itakuwa ni pia umeamrishwa kutenda lakini usipotenda jambo lile utakuwa ni mwenye kupata dhambi na utakuwa ni mwenye kupata thawabu nafikiri hizo mbili zitakuwa zimeeleweka al, al haram haram ni jambo ambalo ni يمكتازوا طلب بحري ما طلبه الشارع ما طلب الشارع تركه طلبا جازما طلب الشارع تركه الى انني طلب الفعل وهذا طلب الترك يعني الله سبحانه وتعالى اما متى صلى الله عليه وسلم امكتاز جنبنا جنب ليله ان يكون حرام كل فنه كما اميكيو اميكيو يعني طلبا جازما ikiwa uta, utafanya jambo lile ambalo umekatazwa kulitenda basi utakuwa ni mwenye kuingia katika jambo la haramu yani utakuwa unapata dhambi lakini hii nyingine ambaye ni makru ni ma talaba ma talaba alshari'a talaban jazim yani Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alayhi wasallam amekuwa amekukataza jambo lakini jambo hili yani si, u, uki, ukiwa ni monyo ku, kulitenda umekatazwa kufanya lakini ukilitenda utakuwa unafanya jambo la karaha lakini uh, haupati dhambi haupati dhambi lakini umefanya jambo ambalo lina karaha linachukiza haufai kulitenda lakini umelitenda na pamoja na hivyo utakuwa ni mwenye kupata dhambi hiyo ndio tofauti yake na haramu nikare ukikumbuka sura ya wajibu na mandub unaweza pata sura ya haramu na makruh kisha unakuja katika kitu ambaye ni mubah mubah ni mastawa tarafah yani ya kuwa ukiwa utakuwa ni mwenye kulitenda hakuna thawabu wala hakuna hakuna thawabu wala hakuna dhambi yani kiliko yani ni sawa ufanye ama usilifanye yote ni sawa mfano tu kwa ufupi ni kama nikuambie kuambie hizi ni kama mtu anahitaji kula kisha ama, aneza kula na anaweza acha kula anaweza kula na anawezaataka anaweza kula na anaweza anaweza acha Unaweza au labda unataka kununua nguo unaweza nunua na unaweza kosa kununua yani hii ni shei ambaye ni mubah inajuzu mtu kufanya I, lakini haimlazimu kufanya wala hajalazimisho kuacha kwa hivyo hizi ahkam asharaia ni mzuri tuzielewe tujue kuna makruh tujue kuna wajibu na sunna na kuna haramu na makruh na kuna mubah ama ahkamu lwadhaia Uh, itatajwa sehemu nyingine lakini hizi ndiyo muhimu katika darsa ya leo kisha ukishajua hii ahkamu sharia na ujue fikhi inasimama katika asasi yake ni nini asasu al ni alkitabu was sunna wal ijma' wal qiyas kiskia ulama wanazungumzia fiqh fiqh si mujarrad araa سيبيله متوتو اكيد تقسمه هي ني حرام او ما ني حلال لا والله سبحانه وتعالى نسمه ولا تقول لما تصفوا الستكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكريم فايوه كسمه حكم الشرعي اي كوا مجرد الراي نه الله سبحانه وتعالى ما تقتازا اسمع ولا تقولوا لما تصف لسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ونسمع تو هي حرام وهاي هي حلال بلا كوانا دليل بلا كجوا يعني قران ولا السنه ya, na ijma na qiyas hizi ndio ahkamu sharia almutafaqi alaiha inda jumhur ahli alilm na kuna zingine lakini tuelewe kwanza muhimu sana ni kuelewa ya kuwa hii ahkamu sharia yani hukm za kisheria lazima iwe imepatikana dalil yani min alkitabi sunna na zingine zinaingia chini ya kitabu na sunna nafikiri Darsi ya leo ita kidogo mtanisamehea na naomba insha Allah yule ambaye ajeelewa katika mambo ambayo nimeyazungumza biidhinillah aakuwa ni mwenye kuuliza wala mtu asione haya katika jambo la kuuliza kama haujaelewa kisha moudhu ya moudhu ya fiqhi mudu ya fiqhi af'alu alibad kama vile tulivosema af'alu almukallafin yani kila siku una, uh, wewe unakuwa ni mwenye kutenda vitendo na mara unaswali mara unazungumza na mtu unatoa mfano mwingine anatoa zaka. mwingine anatoa mwingine anafunga mwingine anaenda haji mwingine ananunua mwingine anauza mwingine anaoa mwingine anataliki. yani hizi zote ni ahkam ambazo Zinahitaji hukm yani hizi zote ni ahkam za kisheria Unatakana kusema hukumu yake ni nini nikisema hukumu yake ni nini inamaanisha zile tano ambazo tumezitaja useme labda hukumu yake ni wajib na unajua maana ya wajib unasema hukumu yake ni mandub ama ni sunna na unajua inakusudiwa nini na unasema hukumu yake mfano ni haram na unajua haramu ni nini unajua makruh makruh ni nini na unasema ni mubah unajua mubah ni nini kwa hivyo inshallah mtasimamia hapa na bidhni Allah Subhanahu wa taala inshallah darasa zizingizi sahali kwa hivyo msione hizi darsa zitakuwa ngumu inshallah darasa zitakuwa sahali na hizi ni tam ambazo zinatumika katika vitabu za fiqh imebidi ni lazima at least tuzitaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala atujalie tuzifahamu na Allah Subhanahu wa taala atupatie tawfik ان ا تفهميش دينييك اللهم الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته